Bai, aurreko astean esan bezala, e, taldea taldea ondo dago. Taldea gogotsu dago eta, bueno, zenean zuzen uzen du ez gara ipenak azenen energia emate dizu. Taldea kontenedortzan da e, astean asteanzear entrenatzea eta, bueno, nikuztet, ba, asteontan ebait presabela dan gaude lehiatzeko bihar, osea que biharko bi alkopartiduari aurre giteko. Bai, 3. filiala jarraian baino Eh, arerio era bat desberdina da, ez? Lehenengo, lehenengo bi kontestuak izan ba eh, filialak baino jokalari oso teknikoak, eh, taktikoki, equipo oso averacha, eh, oso complexua barrutikan eh superioridadeak sortzen dituen taldeak izan bai Barcelona ta bai Celta eta beste kontekstu bat aurkituko gera Iruinan, ez? Eh, filiala da, jende gaztea aukate ere, bainon beraien jokatzeko era desberdina da, ez? Eta moldatu beharko gera, ez? Daieek azkenean e, joko pixkat zuzenago egiten dute. Aurreko jokalariak oso oso boteritsuak dira eta askotan ba ariako egoera asko sortzen dituzte, ez? E, ordan, bueno, joko zuzen horretan edo ariako egoera horietan, ba, sendo gonbarko gea ondo lehiatu izateko. Bai, bai, esan dizuen moduan, ba, lehenengo bi kontestuak desberdinak izan zian, eta hirugarren hau desberdila, baina hon, alere oso oso exigentea ez. Eh? Beraiek, bi garaipen ortu dituzte, oain dikaren ez dute goli jaso, ozak, e, horrek, ja gauzak esaten dizkigu ez, ze nolako harerioagan, nola leiatzen duten astebururo bururo, eta hor duan, hori bueno, e, da gure intentzioa ez, e, beraiek, ariako egoera asko sortzen dituzte eta egoera hoiek horiek lantzenegon gerastean zehar ba hor e, indartзок izateko, zatik egoera hoietan ondo dogon ezkero daukat aukerak ukiko ditugula partida horrateatzeko. Bai, bai, bai, bai normaltasunez, eh astea primera joonda, agatsori karasurikabe jendea ondo dago aurreko astean komentatu dizuen partida amaitzerakoan eh oaindigan batzu jokalari batzuk ez dutela parte hartu eta jokalari hoiek ere oso ondentanatzen nahi dia, eta nik usteet hori dela pixkat gakoa taldea aldea goteko asteburutan goteko aste burutan, ez? Osa, e, bueno, denboraldia oso luzea da eta sentsazio dokat momentoka ongo diala guzti ontzat. Ba, ba ezken nien garaipen batek beti laguntzen deu, e, ba, aztien alaitasun gehiago bat e, hartzen, eta eta hola, joan, aztiek goazko aste burueltzeko, osazunen kontra ba, berriroia irupuntek lortu aldugu zen, eta eta eta aldia ba, bide garaipenan bidetik e, jarritzen da, ben. Bueno, ba, kusi cosido u bi partiadik eh bisebirala sirabesela eta seguru aurkari gogorra izango da la. Eh filial bada, baina euren jokoen estiloa ez da ba, filial geixenak okupitzen daiona, e, Joku luze luxe geixau eh eta eta bueno, ba gu, e, gure golasteko baia iagai garen euro joku eri eta irukuntuko katarateko e, Nik ustatu hori, hauren ba, joku luze hori kontrol etie e, adie gotie bigarren baloietara eta gero ba, gure joku eitxeko gai izetiez e, azkenen gu joka, e, joku aldetik eta ba, gana talde bat e, ba, aukerak e, sortu nahi da dabezena eta hori lortzen badugu ba, seguru kolak hitxeko gai izango garela eta aldi beharien ba, Ba ia lortzen dugun e, golik ez jasutxean Bai, egitxea da, ba, egitxea da Zasunak e, e, beti, behar ba, egin bigarren taldi eta jolazteko modu beti bideratu du izendeu lehlengo taldeeko estilora eta eta lehlengo talde hori erakusten du e, Joku atletik ba oso horiak horra direla eta bigarren talde bera behar